Lehenengo unitatea, A, gunnerokoa. Egunero zazpiak laurden gutxitan jakitzen naiz. Jeiki bezain laster dutxatzen naiz eta gosaltzen dut. Bi semeaba ditut, beñat eta lide. Oaindek txikiak dira: Beinetek zazpi urte ditu, eta liek bost. Zorziak laurden gutxitan esnatzen ditut. Eta gosaldu ondoren ikastolara eramaten ditut. Arropa enpresa batean lan egiten dut, bulegaria naiz. Bederatzietan sartzen naiz, eta bost eta ardietan ateratzen naiz. Lantokia erritik naiko urruti dago, eta autoz joaten naiz. Eguerdean, umeek ikastolako jangelan baskaltzen dute, eta nik lantokian bazkaltzen dut. Arratsaldean nire ama joaten da umeen bila, eta umeekin egoten da ni iritsi arte. Ni, Seiak eta laurdenetan iristen naiz zerrira, eta erosketak egiten ditut. Erosketak egin ondoren, umeak jasotzen ditut eta etxera joaten gara. Etxera iristen garenean, umeek etxekolanak egiten dituzte, eta bitartean nik gardigailua jartzen dut eta etxea txukuntzen dut. Umeekin afaltzen dut. Bederatziak laurden gutxitan, umeak hoeratzen ditut eta ipuin bat irakurtzen diet. Gauean umeen motxilak prestatzen ditut eta arropa lisatzen dut. Ondoren, ohera joan baino lehen, lasai-lasai sofan etzaten naiz eta telebista ikusten dut. Hamaikak laurden gutxitan oheratzen naiz.